Виєднаними шлюбом, вогнем і водою, які вважалися родоначальниками першолюдей, є давній звичай, що існує й досі – садити братки на могилах предків, поряд з іншими тотемними рослинами. Саме шлюбові води і вогню присвячено свято купала, де зустрічаємо і вогнище, і купання, або обливання водою. Вода вважалася втіленням жіночого, життєдайного начала, родючих сил природи. Загалом же вода символізує жінку чи дівчину, кохання до них. Здебільшого пісні, що містять такі символи, будуються на паралелізмі. Першу подається символ, який далі розкривається. Більшість обрядових пісень містять тільки символи. Хотіти напитись води означає кохати. Несе Галя воду, коромисло гнеться, За нею Іванко, як барвінок б'ється. Галю ж моя Галю, дай води напиться, Ти ж така хороша, дай хоч подивиться. Або ж така пісня, молодий козак просить полковника. Пусти ж мене полковнику, із полку додому, Бо вже скучилась, бо вже змучилась дівчина за мною. Пустив би я тебе, та ти довго будеш. Ти напись води холодної, дівчину забудеш. Пив я воду, пив холодну, та не напивався. Любить буду, не забуду, кого обіцявся. Стає зрозуміло, що звичайна вода в Глекові то зовсім не те, що символічна в дівчині. Звичайно, вода, скільки б її не пити, не може замінити кохання. Свою воду, дівочу вроду, Дівчина пильно охороняла. Несло дівча воду з броду на коромисельце. Дай ми, дівча, воду пити, розвесили серце. Не дам тобі води пити, будеш розливати, а як підеш до другої, будешся сміяти. Бо якщо передчасно нап'ється хлопець води, чи перебреде річку, буде і дівчині не слава, і матері шкоди. «Ой, не ходи понад воду, та не шукай броду, не дивися та й на мене та й на мою вроду, ой, не ходи по під хату, не толоч отаву, та не роби мамці шкоду, а мені не славу». Дівчину, її вроду, символізували які предмети, які наповняла вода – відро, барило, криниця. «Ой, у полі три криниченіки». Любив козак три дівчиноньки, Чорнявою та білявою, Третю роду припоганою Чим глибша криниця, Чим легше в ній тонути, Тим краща врода дівчини. Глибока криниця, Глибоко копана, Там стоїть катруся, Як намальована. А ось як обернулося Для вдовиці її пильнування, Прогаяла момент, коли вщерть наповнилася дочина криниця. Ой, на горі два мулярі мурують криницю. Віддай, віддай, бідна вдову, свою одиницю. А вже тоті, криниченці, вода напливає. Нехай моя одиниця ще рік погуляє. Ой, гуляла одиниця рочок і годину, Вигуляла одиниця маленьку дитину. Бувало і сам хлопець копав криницю. Він леліяв своє кохання, намагався досягти мети. Тяжке враження справляє пісня з такими словами. Копав-копав криниченьку, неділеньку дві, Любив козак-дівчиноньку, людям не собі, А вже з тої криниченьки орли воду п'ють, А вже мою дівчиноньку до шлюбу ведуть. Коли посудина з водою тече, це означає невірність нареченої жінки. Ой, лопнув обруч, колобарила дівчина-козака та й обдурила. У пісні, що подамо нижче, розбитий збан означає втрату дівкою-дівочого вінка, що й допомогло їй стати дружиною пана. Ой, пішла дівчина доброду по воду, та над'їхав пан, та розбив їй збан. Зачала дівчина над збаном плакати. «Гей збан, мій збан, розбив тебе, пан!» Та доста того плачу,